Що було потім? Викладаючи в школі, заочно навчався в учительському, потім педагогічному інституті. Пройшов по всіх на розсвітівських щаблях. Учитель, завуч, директор школи, інспектор райвно, завідуючий районним відділом народної освіти у Петропавлівському районі. Багатим подіями був для мене, зокрема, 1939 рік. У червні мене нагородили медаллю за трудову доблесть. У жовтні прийняли у партію. Минуло кілька днів після партійних зборів викликають в обком, потім у Центральний комітет КПБУ. У Києві дізнався. Посилають на роботу у щойно визволені Західній області України. Так я став завідуючим Шевченківським райвно міста Львова. Влітку 1940 року мене обрали депутатом Львівської міськради, а незабаром призначили завідуючим Львівським міським відділом народної освіти. Досвіду, знань, уміння розбиратися в людях багато чого не вистачало. 25-річному завідувачому міськвно. Виручала молодість, енергія, завзяття. Львів'яни жадібно потяглися до знань. Протягом кількох передвоєнних місяців ми відкрили у місті десятки нових шкіл, два педучилища. Вперше за багато років у древніх стінах університету знову залунала українська мова – Роботи було багато. Прийом відвідувачів, інспектування шкіл, засідання, численні депутатські обов'язки. Мені щастило на хороших людей. Звела мене доля, зокрема, з талановитим журналістом і чудовою людиною Кузьмою Пилихатим. З ним нарад прогулювався тихими нічними вулицями. Невтомний ходак і оповідач Кузьма, який з рогу достатку, обдаровував мене билицями і легендами древнього міста. Найбільше мені пам'ятається Львів, тріумфуючий, співаючий, святкуючий на вулицях і майданах свою другу молодість. Безробіття було вічним лихом старого Львова. І досі перед моїми очима щасливі обличчя тих, хто одержував призначення на роботу в школу. Чого тільки не довелось при цьому вислухати від колег з університетськими дипломами. Вчителі роками працювали офіціантами, двірниками, а траплялося, не знаходили і зовсім ніякої роботи. Мусили животіти на жебрацьку допомогу. Робота. Від одного цього слова змучені чеканням люди хмеліли, за старою звичкою тяглися цілувати руку благодійнику. Місто раділо, місто торжествувало, і цей святковий настрій не міг не захопити і нас, партійних радянських працівників, прибулих зі Сходу. А між тим ішов червень, 1941 року у школах міста успішно завершувались випускні екзамени. Ми порадились і вирішили відзначити закінчення навчального року великим учительським святом. Вибрали для цього просторий актовий зал 25-ї середньої школи. Суботнього вечора 25-та школа святкова нарядна приймала вчителів міста. Я зачитав наказ про відзначення великої групи педагогів грамотами, цінними подарунками, путівками в будинки відпочинку. У багатьох на очах світились сльози. Виступали нагороджені. Говорили про сумне, часом трагічне животіння українського вчителя-інтелігента в Австро-Угорщині, у буржуазній Польщі. Потім співали пісень знаменитого «Катюшу», «Повій вітри на Україну», «Шевченківський заповіт», «Революційні пісні робітничого Львова».